Amor Bueno, Julio, ya tenemos a otro lado Vivo Telefónico A Ángela, y vamos a darle A Boa Tarde Así que, Ángela Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes boa tarde, tarde bienvenida, muchísimas gracias Por atendernos Ángela Lema París que é escritora, esta que é poeta, que é eh, profesora, boa. que é esta inve investigadora, que, ademais, vai a participar nese ah, recital sí. poético que nos adiantou Alba, precisamente, organizado por o Centro de Estudios Galegos na Universidade. Parabéns por ese traballo excéntricas, non?, si sí, sí. Que xa leva mm, percorrido varias localidades e varios sitios porque según teño entendido estiveste este ti e máis a escrito a catro mans según me dixeron Sara Villar Aira, non? Exacto, si. Sí. E que tal? Contanos, contanos como, como vai ese esa presentación diso. Esas declamacións pois, a verdade que a vida que está sendo excéntricas eh inmenso, non, non contábamos que ia ter unha, unha acollida tan, pois tan amorosa que tivo por parte da, da xente. Eh, agora mesmo a terceira edición xa está esgotada. Carai, e... jolín. Entón, entón no recital non poderemos mercar un un, un excéntricas Sí, sí, ah, sí vale, justamente, vale. justamente a editora viu nos outro día traer a casa os últimos exemplares que hai da tercera para poder levarvos a, a Barcelona e a idea é que xa, que non me ciño así que a cuarta edición este, este circulando polas librerías xa Bueno, Chachi dixera nunha ocasión, Ángela Que non somos talismán para as persoas que entrevistamos Estou vendo que tes moitísimo éxito <risas> Nalgúnas cursas, a Universidade de Vigo Convidou-te estuveches aí cunha grande amiga sí. Nosa que participou aquí tamén no, no centro, no, no, Na Asociación Rosaría de Castro Tamén, a ver, algo de misteraneza Tamén, en Chorima tamén É decir que mmm, non era boa Moitas grazas, moitas grazas. Que continue, ver, verdad? vamos a ter que continuar entrevistándote moitas veces, máis veces hombre, para os itens que máis eh, agasallos e premios. Bueno, si se, serás tan boa sorte, pois pues, si, sí, terei, terei que que que conversar máis con vós, porque así dá gusto, vamos. boa, de verdade que felicitación. Eu, eu queri lle eu... preguntar a Ángela, sí. de onde saca o tempo, creatividade para para crear tanta cousa. Sí, porque choríamos tamén é outra cousa, é outra. Sí. O bueno, que decir, o, o tempo a veces como decimos as amigas se eh, inventa, despois Eh, non hai como organizar cousas con, con xente querida, con, uh -huh. con amigas, con compañeiras, porque, bueno, pois pues é unha forma de, uh -huh. de pasar o tempo tamén xuntas, de disfrutarnos, de aprender, e, claro. e iso é un luxo. Cando te rodeas de xente cascabexiñas, cas pois como Sara ou como como Andrea, pois sí. o aquello que te propoñan, pois dis que sí, porque non podes decir que non, porque va unha maravilla, un regalo. Ah, bueno, sí, sode, sodes boas, non se le ben, entón. Eh, Exactamente. <risas> De verdad Contanos como vai a ser ese traballo Que tendes previsto para, para o, o 11, non? O día 11 sábado A partir das 6 da tarde, según nos dixo Alba Si, sí, efectivamente Pois pues nada, o que nos propuxo Alba Que estamos agradecidísimas por Por contar con nós é que mm. A idea é que fagamos un Un coloquio, eh, uh -huh. tanto nos como, como Tamar Andrés Arredor da, das nosas obras Non noso uh -huh. caso excéntricas no caso de Tamar Andrés Ese irmá Paxaro uh -huh. Tamén fermoso que publicou ela uh -huh. E eh, bueno, teremos un tempiño Para cada unha de nós presentaros os nosos proxectos uh -huh. Recitar Non noso caso pues, eh, Sempre preparamos un, un texto eh, Específico eh, Para as presentacións Que un texto pues, que lemos a dúas voces Entre xarama e xeu e que dialoga co os textos que se poden contar no libro, porque o libro ten ten, ten foi bastante pequenillos que tiñamos que oh. tiñamos que facer algo específico para as presentacións, porque se non despois ninguén vai querer ler o libro, se xa claro, Hai que, de que deixar entrever algo. Pequenillos exactamente. Diz, de, eh. diz, tí, pero o libriño ten 85 páxinas, eh. Tengo, o, páginas, eh. Ah. Sí, pero nada, o sea, o que facemos eh, pois iso, como unha pequena un texto como unha pequena carta de presentación do, uh -huh. do que se pode encontrar no, no libro que leeremos alí e despois pois estamos uh -huh. Eh, vamos, eh, a Berta sa que todo que nos propoña Alba que quere mm. conversar con nosa, nos estaremos encantadas de reflexionar e de aprender con, con ela o sábado, claro E eh, eh, despois un coloquio co, co, cos asistentes o mellor tamén, eh, recibindo preguntas sí, e eh, eh, contestando Efectivamente, non? sí, uh -huh. o que nos indicou Alba é que despois de, bueno, de responder as preguntas que la considere, pois pues que por suposto iso será unha cousa a Berta uh -huh, uh -huh. Eh, vamos eh, entre amigas, non é nada tampou xa formal iso que se achegue quen quixera, preguntar o que quixere e nos estaremos vamos felices de, de conversar. Mm. Eh, Leen na presentación ou, n, n, o, o que se publica do libro é eh, que as voces líricas do texto reclaman que o amor se faga pandemia ou polo menos verbena <risas> de verán debe ser unha un, exposición feiticeira porque eh, que o amor claro. se faga pandemia. <risas> bueno, porque este este libro foi foi comezou a xermolar, bueno, non sabíamos que iba a devir no, no libro, pero cando estábamos confinadas, eh, eh, todo foi ideándose a través de correos electrónicos que nos eh, cruzábamos uh -huh. eh Sara Maiseunos que hulle lanzaba un texto, ela aí contestándome. Uh -huh. Eh, bueno, despois foi tomando forma forma de libro. Eh, cando reclamamos ese amor como como pandemia, como verbena de verán é porque queremos eh que na aposta que claro, na aposta que facemos por amores pois pues, máis plurais, é máis sí. horizontais, queremos eh sempre se nos presentan como proxectos Bueno, pues moi cargados de com, de complicacións ou de, de tristeza, e nós uh -huh. con esa verbena de verano que queremos eh, bueno, pois pues, eh, reivindicar o que unha vez dixo dixo Sara que me pareceu fermoso que pois pues, que nas marchas tamén hai alegría, ¿no? Tambén. Entón nos queremos celebrar, claro. Que se que se estenda, que se contaxe. Eh? efectivamente. Claro, claro, é unha Que xa adetos. é unha proposta extraordinaria. Lógicamente vai a ser un, un grande evento. Xa che a repetir que teredes éxitos xo, Somos talismán. Xovell. Xo, xo, xo, xo. <ríe> vale. A ver. verás. Ángela, en que estás Ahora m, m, traballando? Que disen que tamén eras investigadora, por lo tanto, si sí. algunha cousa seguro que estás agora mesmo pois mm, bueno mm, si sí, supoño que se pode decir que bueno pois pues na, na primavera do, do ano que ven xusto mm -hmm. xusto, xusto e acabo de, de, de enviar un o, o libro o bueno o novo libro que que coordinei xunto a unha unha amiga tamén investigadora queridísima a que se chama Ana Amigo, ah. e eh, eh, que coordinamos eh, un libro polifónico, uh -huh. como que coordinei con Andrea sobre cuestións de non monogamias uh -huh. e eh, que desta de de vez con Ana, pois pues, trata sobre cuestións sobre bisexualidades, de bisexualidades, e eh, que verá a luz, pois, pues, en primavera, non o que ven, se todo vai de non solamente lingüística, sino tamén eh, virtual, non? Exacto, sí, sí, sí. No, uh -huh. bueno, estás, a, estás nos dando uh, satisfodíos a, a todas as persoas que te conllecemos e ao mesmo tempo poisis pues, saber que, que, que, bueno, que ese traballo sí. que tamén se, paga a pena que se publique non? Bueno a ver se paga a pena iso xa despois ten, ten que decidir o público o lector a ver <risa> a ver se si está contento claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, o sexo, un traballo eh, que, vais a, que que seguro que tenemos no, na primavera do 2024. Sí. Pero, ¿habrá algunha presentación? Nos, bueno, no es que non sei sé si se seremos primicia ou non, pero polo menos buscaremos un momento para chamarte e eh, que nos digas ah. como vai, non? Moi ben, vale, encantada, claro. Vale, vale. vale. Bueno, eh... Mm, desecharte todo o millor. Eu non sei se algunha cousa queres máis dicirlle aos nosos aintes nada, pois que nos vemos o, o sábado en Barcelona estamos desechosas de, de estar aí xa uh -huh. e de, de compartir estes este céntricas con, con toda a persoa que se queira chegar bueno, pois síguete cuidando que ainda tes aí restos dun pequen, dunha pequena sí in algo, no sé si, si costipadelo o alguna que cosa estamos, así estamos un tiempo tolo eh. sí, es tanto que sí, sí tan tolo Sí sí. sí, sí, sí, o sea, por aí creo que estádes máis máis tranquilas, pero bueno, aquí, no, bueno. aquí aquí en Galicia está sendo está xestendo intensiño toda esta época de borrascas que estamos vivindo e eh, sí. bueno, estamos bueno, aí pues. loitando, sí. Cuídate bueno, moito, cuídete pues, moito. Eh, con un bon chanqueiro de viño quentiño e azúcar pois pues, vai. Tanto, eh. tanto como eso, non, son, pero un caldo bon, seguro que Tamén, un caldo, en fin. Sí. Oye, cuídate moito, Ánela, que te queremos e eh, que desexamos o mellor para ti. Ah, de verdade que intentaremos chegar aí o, o día 11 a partir das 6 da tarde dentro galego de Barcelona moi ben, pois aí nos vemos, moitas grazas unha aperta grande Una aperta, Una aperta, que vaya bonita